Ja, du åker in det här och det är Radio Tyresö du lyssnar på. 91,4 MHz. Och när som helst kan du eh, lyssna på vilket program som helst genom att klicka på tyresoradion.se. Hjärtligt välkommen Peter Dicke. Och jag menar det, det är inte ironi. Tack, åker. Tack. Det är ju inte din debut, debut här på radion precis. Nej, inte riktigt. Jag är så smickrad att du kom bara för min skull. Mm. Du brukar alltid komma när jag lockar med att vår söta, fräcka eh, kamrat med det härliga skattet Nina Bro gör det här. No, du sa att hon skulle komma hit ju. <laughs> Nej, det, det sa jag inte. Egentligen borde jag ju ha tagit på mig slipsen. Jag har en hemma som finns det någon dammig garderob. Mm. För du blev ju du ju eh, vad heter det? Årets eldskäl utsedd vid den stora, fina kultur- och idrottskalan här om månaden. Ja, stämmer bra. Tack. Tack. Får jag låna pengar av det? Det beror på hur mycket, det blev inte så mycket. Ja, men 10 000 lappkar Ja, det är klart för dig, Hur Mycket fick du? <laughs> 3 tusen kronor. Ja, det var inte så värst mycket. <laughs> men jag varnar dig. Jag fick den där utmärkelsen för tre, fyra år sedan. Mm. Och i somras fick ett par ledande, lite yngre moderater i och började anklaga mig för den värsta rasism. Mm -hmm. Och självaste alltså, kommunalrådet, Savestål, han eh, ångrade djupt att jag hade fått utmärkelsen. Och han ångrade djupt att han hade blivit helt schysst intervjuad av mig några år tidigare. Och jag gick ut på radio förra sommaren och har ännu inte fått något svar om att jag betalar gärna tillbaka de där 3000 kronorna eh, om eh, kommunalrådet å sin sida i förhållande till sin eh, inkomst betalar ett motsvarande belopp till eh, den skola i Kongo som vi antirasister verkligen i tuff håller på att finansiera. Men mm. jag har inte fått något svar. Nej, han kanske ångrar sig nu med. Jag vill betona det, det är ju valtider dubbelval EU och Sveriges Riksdag att jag har haft förmånen att också intervjua 40, 50, 60 jätteschyssta, duktiga fina Moderater så att rösta gärna på Moderaterna men stryk namnen på de där <laughs> som har ägnats åt rått förtal mot en kommuninvånare och en väldigt uh, aktiv förening. Mm. Slut på det här. Uh, du, uh, din söta mamma ber på Sikvägarna. Sikvägen, ja. då Och ja, vi kan väl ta åt oss att det har blivit något så fint som en uh, prismottagare av dig. Hon som försökte uppfostra dig hemma och jag som försökte uppfostra dig på Nyboda University. Ja, det, det känns som en liten revansch mot dig Åke, så du har ju förtalat mig lite att se vad det blir av den där, det gick ingenting, nu fick jag min revansch. Faktum är att jag blev jätteglad, jag har tidigare nämnt att uh, du tillhör de ekonomiska idioterna som jobbar jättemycket i olika föreningar, mm, mm. inte bara här på radion, du är med i styrelsen fortfarande, den radioföreningen. Ja, ja, det är jag. Yeah. Uh, du gör ett hästjobb i, hos nattvandrare. Ja. Tar hand om ungdomar. Och fiskevårdsföreningen. Ja, precis. Eh, vem var det som fick eh, årets eh, spelare, eller årets eh, föreningsmän? Ja, det var Märta. Marta. Marta. Marta. Marta. Ja. Men för fara. Hon. hon tjänar ju 170 180 000 kronor i månaden. Ja, ja. Jag... Hur kändes det? Jag har min åsikt om det jag kan tycka att man kanske ska ge det till Tyres ungdomar som strävar hårt och jobbar ideellt och inte känner någonting alls. Mm. Nej. Men det är min åsikt. Mm. Men det är så inne, det är så medialt att ge det till Marta. Då blir det mm. rubriker. Ja, det kan du ha en poäng i. Dicke, bra bra bra. <laughs> det, ja. Ja, det var faktiskt lite rubriker om det i, i kommunen eh, det som kom ut nu i mitt i Tyresö. Har ja, dina kompisar eller dina grannar på Granbacken observerat att du är pristagare. Ja, två grannar har faktiskt grattat. Men det var riktigt roligt. Jag har varit jätteglad. Ja, ja. Så det ska skoj. Jo, men eh, berätta nu. Vilken av föreningarna vill du börja berätta om? Ja, jag vill gärna börja berätta om Fiske, Tyresö Fiskvårdsförening, För vi fyller 80 år i år. Ja, 80 år bakom sötet. <laughs> Jag har inte heller tagit sig vatten <laughs> över huvudet. <laughs> ja. Det är vilket du vill. ha. <laughs> eh, vi kommer att fira det här med att um, stå i centrum den 17 maj. Norges Nationaldag. Ja, vi älskar det till Ander och Fiskevårdsföreningen. Ja, Tyres och Fiskevårdsföreningen. Ja. Mm. Eh, där kommer vi att dela ut ballonger till barnen. 17, det är det en lördag. Det är, det är en torsdag. Nej, förlåt, det är en lördag. Du ja. har helt rätt, Åke. Ja. Ballonger Ja, ballonger med blåa ballonger med oanlogga på. Ni är duktiga på ballonger. Jag minns när jag fyllde jämnt så var det två stycken nissar. Tärje heter den andra. P dicke heter den första. Så kom en massa ballonger till mig. Ja, det var röda ballonger från nattvannarna. Men innebar det att ni redan för två år sedan ansåg att jag gick i barndom och behövde ballonger? Det är en tolkningsfråga. Vi gjorde det för att vi, ballonger brukar liva upp och man brukar ofta bli glad och du skrattar faktiskt. Jag vet inte om du var åt mig eller någon annan. Men du var glad. men Vi kommer i alla fall att... Dela. En nära anhörig när hon såg ett foto av mig med de där ballongerna bakom mig. Då tyckte hon att jag såg så löjlig ut så hon började skratta så ohämmat att hon kissade på sig gudstraffar och otreviga damer. Du ser vad, att man, man blir glad av ballonger. Det ballonier. var hela dag. Ja, ja. Vad gör ni med? Den 17 maj i centrum, fiskevårdsföreningen i Tyresöcentrum. Ja vi delar ut ballonger till, till de minsta barnen. Vi kommer att ha godisregn. Det tycker Va, ju barnen om. Man, man slänger ut godis så får folk bara ta. Men kastar man sig inte över varandra då i kamp? Och... Det, det jag hoppas jag att de inte gör utan vi kommer att kasta lite. vi Det ska det inte bli. Nej. Och sen kommer vi ha en fiskdamp för de små. I centrum? Mm. En, mm, fiskdamp en, betyder, en fiskdamp betyder godis. Jaha, en sån ja. Så, eh, vi kommer att ha levande kräfter. Småbarnen får titta på. Det tycker de är skoj. Alltså, stickar de inte ner i fingrarna. Blir... Nej, där, där står vi och säger att de inte ska göra det. Nej. Vi kommer att ha lite film. Eh, som vi kommer att visa då på... Eh, på en liten monitor som vi har och det är Johan Broman och hans eh, fiske lite djupare det är hans de som har gått på TV vad, vad handlar det om det är fiske det är fiske ja fiske och fiske och fiske. Ja. fiskar fiske fiske och fiskar och fiskar naturligtvis <coughs> vi kommer att eh, vara, ha eh, vad heter han ska se nu tappar jag bort mig jag tar om det igen Ja. <laughs> Nej, men det... Vi kommer att berätta lite om våra aktiviteter eh, Det är lite det vi kommer att göra I Tyresö centrum den 17 maj Vad gör Fiskevårdsföreningen Mer än att eh, eh, Stå vid stränderna och, och meta Eller sitta i någon eka Eller motorbåt och... vi, vi brukar, Jag brukar säga så här och Fiskevårdsförening är som en hel tårta En tårtbit Det är att man kan hyra båtar av oss Ja visst, ja, det kan man de finns på Erstadviken? Erstaviken de finns i Albysjön, de finns i Tyresöflaten, de finns i Notholmen, de finns lite överallt. Faktiskt. Men hur, hur hyr man dessa båtar och vad är det för slags båtar? Det är plastbåtar, rod Vi har en motorbåt som ligger i Erstadviken. Man kan gå in på vår hemsida www.tyresöfiske.se Tyresofiske tyresofiske.se mm. Där kan man boka båtar Man hämtar sen eh, Nyckeln till båtarna på OK I centrum där Bakom, centrum i Sik bakom Sikvägen mm. Och sen så åker man ut Och tar sig en eh, mycket trevlig tur vem ringer jag? Måste jag kolla den där, den där hemsidan du snackade om? Du kollar på hemsidan där, ja. Och det var tyresofiske.se? Ja, precis. Där står det exakt hur du ska göra. Där finns det ett nummer. Kostar det mycket pengar? Eh, nej, det gör det inte. Det tycker inte jag. Och är man dessutom medlem, Aha. hör och häpna här nu. Mm. Är man medlem, det kostar 300 kronor per år. Då får man båtarna för nästan halva priset. Så om du hyr båt tre gånger på ett helt år mm. då har du tjänat in de där pengarna. <laughs> du är bra försäljare. <laughs> ja men det är... Jag, jag tycker det, det är så pass bra. Du nämnde ingen summa alls. Nej det gör jag inte för att jag, jag har inte någon riktigt i huvud vad det Nej. kostar. okej. Okay. Jag vet att motorbåten är ju lite dyrare då naturligtvis mm. om man vill hyra den. Så det är en tårtbit, Hy ja. hyrbåtar. Sen har vi, har vi då Tyresö, äh, fiske eller sportfiske sportfiskesektionen där jag är, sitter som sektionsansvarig. Jaha, är du sportfiskare? Ja. Eh, och... jag, jag pratade med någon nära anhörig till dig för 5-6 år sedan. Och sökte dig på telefon ja. och då sa hon att du var ute och fiskade. Mm. Och då sa jag det var bra att han kommer hem med fisk. Och då sa hon kallt. Nu knäcker jag dig Peter Dicke. har du åker om vi skulle ha levat på den fisk han har tagit upp så skulle vi ha svultit dig för tio år sedan. Man kan, man kan säga så här att skulle vi leva på den fisk han tagit upp då har jag behållit fisken. För jag slänger tillbaka fisken nämligen Gör du? Ja det gör jag jag Är inte äta fisk. Jo det gör jag men jag tycker får man upp en gädda då tycker jag att då ska man slänga tillbaka gäddan för de, de är, finns inte så många gäddor kvar längre. Så därför ska man slänga tillbaka så tycker det ont om de i den tidigare så gäddrika kallfjällen. Det är mindre av dem. Ja. men det är mindre av dem. Är det några fiskar du tar hem och käkar upp? Eh, jös naturligtvis. Men det är en fin fisk. Ja, det är en fin fisk och havsöring också. Jaha. Så det är men... hur, hur fiskar du dem? Med, med Kasper Aha. Sen säger ju folk att ja, Jo jag är ute och fiskar ofta, jag lägger nät Men i mitt tycke så är inte det att fiska Då är Du är ute för att få mat mm. Jag är ute efter den här fighten liksom, att man, Det är inte är Hur långt du lyckas Är du, är du bra på sputkastning e, e, Sputkastar du måste vara bra på Kasper va? Det är en teknik Hur långt kommer du? Lite mer än 15 meter va? Ja, det beror på hur tungt drag man har ja. exempelvis. Det beror på hur kraftigt kassbö man har. Ja. Så att en 15-20 meter kommer man väl. Ja. Så att var, var någonstans fiskar du? Jag fiskar i våra sjöar, faktiskt. både i Thysöflaten, i Alby och så ute på, eh, vid, vid Notholmen. Finns det gös där? Ja, det finns det. Även i insjöarna? Ja då. är det var en saltsjöfisk. Det här, är, det här är ett stort system som ja, rinner ner från Bultling Ja precis ja. Så att det är en tårtbit Det är då sportfiskesektionen Och vi har i princip en aktivitet i månaden Det vill säga nu idag Som är den 13, 13. april Ja så ska vi, har vi en föreläsare Som heter Magnus Lidvar Som ska komma och föreläsa om Fiskutrustning det finns olika typer av liner. Vad ska du tänka på vad det gäller olika typer av drag? Är det inte onödigt pedantiskt och detaljerat? Nej, Men ni inte. som har fiskat i många här år ja. kan inte det redan? Vi kan, men alla kan inte. Nej. Så här bjuder vi in alla våra medlemmar. Ja. Och många när de hör sportfiske tänker oj det är bara proffs med det. Herregud, där där platsar inte jag. Men det är inte alls så det är. Här blandar vi de som har fiskat för första gången. De som har fiskat flera gånger. Mm. Och så hjälper man varandra och så byter man lite erfarenheter. Och så har man en väldigt skoj. Jaha. Vi hade faktiskt en kille som var nio år. Som var ute och fiska. Med Kasper. Med Kasper. Och han hade läst på sin läxa. Och han hade, mamman sa det att läsa en nattsaga för honom. Då, då pratar du inte om vanliga tecknar. Utan då snackar de om napponytt. och nytt. Oh, napp och nytt heter en tidning där du läser om drag. Är en tidning som heter napponytt. Ja, ja, ja, funnits i många, många år. Jaha. Sen men sådana går snodde alltså. Ja, och han var, han var duktig. Han fick faktiskt en gjös ner ute. Jaha. Det, det var jättekul så att vi har alla åldrar. Mm. Och vi har mer eller mindre olika erfarenheter. Mm. Men man kan alltid lära sig något nytt. Så är det. Jag fiskade väldigt mycket för så där nu. Under... 65-70 år sedan mm. <laughs> i mitt Mississippi Inviksån vid Höga kusten. Det, Men det jäkla var att det var, var så många glupska spiggar i den där ån. Så man fick ju byta mask i varann varje minut. Mm. Man fick upp någon abborre och någon id det fanns det där. Mm. Men då rynkade kokerskorna på, på näsan och en id var kattmat. Ja, eller så malade man ner den och säger att ja, man kör fiskfärsigt av den. Jaha. Det, det, det är väldigt mycket ben i det, det, är det ju. Ja, det är det. Eh, det. var nog om när vi... Och... Tårtbit två eller tre? Eller? Ja, det var tårtbit två. Då? Ja, det finns. Vi har fiskevård. Vi har eh, bevakning. Vi har... Eh, vad heter det? Gäddraget för de små barnen. Eh, alltså, vad, ja. vad är det då? Och det är där ungdomar eller barn i skolan får komma ut och fiska och lära sig lite om fiske. Där har vi... Man är i kontakt med skolan så alltså, kommer ja. en hel klass. Jo ja, absolut. Aha. Så att vi bjuder in klasserna till att komma ut och fiska. Och barnen får lära sig lite sjövet. Man har flytväst på sig, man står inte i båten. Och olika typer av fiskar. Och de är i båt alla ungarna? Både alltså? i båt och på land. Aha. Och det är KG som har hand om det. Mycket bra... En av Fiskehåldsföreningens... Styrelsemedlemmar. Ja. Och... Ehm... Ja vi har som sagt våra olika tårtbitar och det, det är mycket vi gör. Så känner man att jag skulle vilja hjälpa till med något så tveka inte, hör över. Bevakning, vad är det då? Bevak vi bevakar... Bevakning av mot tjuvfiskare? Då ja det är bra. Va, va, får man inte fiska överallt? Nej i insjöar får man inte fiska. Men du snackar om Albersjön och? Ja det är insjö. man måste ha kort. Jaha man ska fiska kort. Ja. Och det får man genom? Det köper man av oss. Fiskevårdsföreningen. Ja, Vad kostar det ett fiskekort? Då? Det kostar 300 kronor per år. Ja. Och då får du också ett erbjudande om att, om du vill vara med och fiska kräfter. Det är väldigt många. som. Ja det var, har jag varit med om mm. vid flaten tror jag va? Stämmer bra. Äh, Fiskevårdsföreningen. Mm. När de tar upp kräfter. Ja. Det är, det är i augusti va? Augusti, september. Ja. Mm. Det finns restriktioner också om Kräftfiske, va? Ja, det, det finns att man får ta upp eh, antingen 2 kilo eller 40 stycken kräfter. Du får välja själv. Aha. Så får du ena riktiga baddare du tar man ju 40 stycken kräfter. Då blir det mer än två kilo. <skratt> <skratt> så det, det är en väldigt stor bit av våran, våran tårtbit, så att säga. Det är just kräftfiske. Men du vet ju inte kräfter, Pedericka. Jo, det gör jag. Nej, men du, är, du har ju. Släktingar, mm. förfeder uppe i underbara Norrland mm. där man heter Surslömen under augusti. Ja, men det gör jag också. Jag det finns fler dagar i augusti vet. Ja oh, okay. <laughs> Så att vi, vi har väldigt många, många olika typer av aktiviteter i vår sportfiskesektion. Eller i vår Tyres och Jag tänkte tala lite grann om Notholmen. Som... Denna lilla fina ö alldeles utanför slottet. Ja, bakom slottet. I Kalfjärden. Ja, stämmer. Nedanför slottet kan ja, man säga. den där lilla ön där man får gå över en liten bro. Ja. Där kommer vi att fira vårt 80-årsjubileum också för allmänhet så alla får komma dit. Jaha. Och då kommer det var vi... den 17 maj var ni i Tyresöcentrum. Ja. Det är en lördag. Ja. Det här är en torsdag. Men då har ju folk inte tid att komma. Det är, rö det är en röd dag. Det är Kristi Himmelfärsdagen. Ja, förlåt mig. Jaha. Så Kristi Himmelfärsdagen, då har vi Notholmen. Där vi kommer att eh, naturligtvis dela ut ballonger. Och vi kommer att sälja lite, <gripp> tack, tack. <häl> <häl> sälja lite popcorn. Och det här är en kul grej. Vi brukar dra upp en båt, en roddbåt på land och fylla den med vatten. Det har jag hört varit av. Ja, och så slänger vi levande fiskar och kräfter. Ja. Så de här små barnen får se att, aha, är det så här de ser ut? De är inte planerade från frioner från början. Ja, du, du underskattar du, de små barnens allumbildning. Lite grann. Men ja. de, alla kanske inte har sett levande fisk och hur de ser ut. Mm. Det är en sak. Eh, vi kommer nämligen naturligtvis att ha kräfter. Eh, naturligtvis där. En fiskdam för de små. Ja. Så att de kan få det lite roligt. Eh, vi kommer att ha... Sen kan de gå och fika. Det är väl Ja jajamän. Ja, jajamän. Vi torrar i käften. Absolut. Ja. Som mig tänkte du säga då. Ja. Mm. Sen har vi två tävlingar för det. Kristi Himmelfärsdagen är den officiella första metadagen. Vad menas med det? Det menas med att då är det då man får börja meta. Det är ingen lag på det men det är den officiella eh, första metadagen. Den fiskevårdar är en fiskare. oskriven regel ja, att man så. ska vända till Kristi Himmelfärsdagen. Ja. Sen får man väl mäta med, Precis. med mask och med kasper och allt möjligt. Annat. Ja, vi har två tävlingar. Den är, och det pratar jag bara om Bara mäte vi och pratar meter, om. det är vanlig, vanligt spö med med och mask och flöte ja men helt klart. Eh, och då har vi en för juniorer för barn och sen har vi en för seniorer. Mm. Och där har vi väldigt fina priser. Bland annat den här, den här eh, dvd som jag pratade om tidigare med... med med Johan Broman. Om fiske lite djupare kommer ja. vi att dela ut som pris bland annat. Kommer... Är det de som får upp mest fisk? Nej det är den som får upp den tyngsta fisken. Oj. Den tyngsta fisken. Vi har någon våg där då. Vi har en våg och vi har syre i vattnet så att säga, i den här båten så att fiskarna ska leva och så vidare. Vi kommer även att bjuda in kustbevakningen SSRS och sjöpolisen om någon kan komma. Vad sa du Peter Dick? SS SSR eller vad? SSRS, Svenska Sjöräddningssällskapet. Vad gör de i fråga om fiskevård? Nej, de är ute och jobbar ideellt och eh, boxerar båtar och hjälper till som de kan ute på sjön. Så Aha. de är en slags nattvandrare på sjön kan man säga. Kustbevakningen då? Kustbevakt. Är de där med någon tjusig kryssare då? Ja, det, det vet vi inte vi har bjudit in dem. Ja. Vi vet inte, det är ju så här att det är ju sjö. Folk ska ju sjösätta. Och det brukar Förlåt. sjösätta sina båtar ja. från land och då händer olyckor och då måste de ju sticka på dem. De får ju prioritera lite grann. Ja. Så att vi har bjudit in dem om någon kan komma det får vi se det hoppas vi men mm. det vet man aldrig. Får de ett akut nödrop så måste de ju sticka på det. Och det här var Kristi himmelsfärdsdag. Den Torsdag den 29 maj ja. Notholmen Precis. Nedanför slottet ja. Hela dagen ja, Mellan 10 och 2 är tävlingen ja. Och den här fisketävlingen Vill jag bara säga en sak till om Vi har Metsbön vi har mask. Vi har egentligen allt man behöver för att fiska. Så man behöver inte plocka med sig allting hemifrån. Fiskar man ut ute i Kallfjärden Ja, runt om hela Notholmen. 17 man för fisk på Metsby och, och Reva mask. Du får abborre, du kan få i, du kan få eh, mört, Du kan få alla möjliga fiskar faktiskt. Mörkt, ja, i och och uh -huh. Brax och, ja. ja. Och det, vi har allt som de behöver ha. Så att det är inte bara kommer komma de får vi lämna en depositionsavgift naturligtvis. Men eh, Kalfjärden, är in... du sa att det var färre gäddor i vassen. Det var ju alltså gott om du, de gamla tyrelsebogarna för 70-80 år sedan. <laughs> mycket hänt <hämtandes. laughs> nu är det inte så mycket jedor. Inte som det var förr. Nej, nej det är inte, det är inte. De här... Eh, som dammsuger, jättetrålar som dammsuger Östersjöns botten. Mm. Ställer de till ett elände för er som gillar fisk? De ställer till eländet, ja det gör de. Och det har gjort det ganska stort, de förstör. Sen har vi sälarna som har kommit in i, i våra vatten och de är också skickliga fiskare. Och jag åker ju regelbundet utomlands nästan var sjätte vecka och då ser jag till min fasa några holmar eh, på vägen ut genom Stockholms skärgård. Utomlands är det för mig Åland. Du, okay. du hör av resa reser jag hem. Och de är alldeles avlövade av den där förbannade skarven. Mm. Och så ser man svarta prickar. Ja. Skarven tar väl en del fisk också? Skarven tar väldigt mycket fisk. Ja, skarven och sälen är väl de som är de stora, så att säga, om vi nu ska kalla dem för bovarna. Men skickliga fiskar är de kan vi säga. ja. Och det, det är lite tråkigt, därför försöker vi ju sätta in lite, lite åtgärder. Vi håller bland annat håller sportfiskesektionen på med risvasen. Risvasen? Ja, på vintern så vi återanvänder alla gamla julgranar som slängs. Jaha. Och då bär man ut dem på isen. Man sätter rep diagonalt över den här högen med ris. Och binder fast stenar i slutändan på repet. Sen ska det, när isen sen försvinner på ja. våren så sjunker det där till botten. Genom att ni hade... Bundefast sten. Bundefast sten, mm. ja. Mm. Vad är det för vits med att ha djurgrana, vissna djurgrånarna på båten? Ja, det är, inte, det är inte så många som är vissna faktiskt. Det måste jag Nej. säga. Det är jag riktigt imponerad över. Ja. Men där får små skydd. Så att det blir flera yngel. Och de växer och blir till sig och blir mera fisk på det viset. Det är en krubba för uh, småfiskar Ja, det kan man säga. Och vi har faktiskt satt ut en fyra, fem stycken sådana i Albesjön. Jaha för att eh, det ska bli lite mer fisk. Mm. Från eh, fiskar till eh, fula fiskar som härjar på kvällar och nätter. Du är ju en veteran i nattvandrarna. Jag har ju haft förmånen ett par gånger att knalla med er. Det var på den tiden jag knallade lika fort som du, Pelleke. Och träffa ungdomar som driver omkring på nätterna. Är du fortfarande aktiv i Nattan? Ja, jag är fortfarande aktiv. Ja. Dock är jag inte ordförande längre, utan jag har fått en värdig efterträdare som heter Lena Hedström. Henna har jag intervjuat. Ja. Hennes mamma har inte urat. Ja. Hennes pojkvän håller jag på att inte nu. Då har inte du alla åkt Ja, nästan. Jaha, så Lena blir ordförande. Ja. Men då släpper hon väl med dig? Jag är fortfarande medlem och jag kommer fortfarande att vara med på, på storhelsvandringarna. Det kommer jag vara. Storhelg och, ja. och Nej, det är, det är skolavslutning. Jag visste ja det är det. Det är Halloween. Så att det, det är vissa som är lite större än andra. Då, då, blir vi, då ska vi vara rätt mycket folk. Mm. Och då är ni i Tyresöcentrum, Trollbäggen centrum. centrum. Då... Borta i Alby- när det gäller storhelgerna så har vi en bil som rullar med en akutsköterska i för att om man behöver komma snabbt på plats det tänker nu till Valborg exempelvis mm. och sen är vi förhoppningsvis beroende på hur många som kommer men vi brukar vara 3-4 grupper som är ute och går och det är alltid från Tyresö Tyresö centrum precis som du säger Albu Nyfors där ungdomarna är så att där kan jag uppmana alla att följa med ut, prova på en gång man gör mycket mer nytta än man tror. Hur länge är man ute och nattvandrar en en går till på följande vis att vi träffas i våra lokal som är på Pluggvägen 21 på Gaven nere källare. Ek, i källare. är ja, Pluggvägen ja. ja. <laughs> och eh, sen sitter vi där och tar en fika, snackar lite grann. Sen beger vi oss ut och då är vi ute på dem där vi vet att vi de har öppet fortfarande Och McDonald's Tyresö centrum. Eh, om folk sen ringer och säger att du det är jättemycket folk uppe i graningsringen. Mm. Ja, då går vi dit och kollar. Och sen håller vi på. När man säger nattvandrare så tror folk hela natten vill inte jag gå. Jag måste ju sova lite också. Ja. Och det är ju helt rätt. Vi, vi är ute ungefär fyra timmar. Och från, det är fr från nio till ett. Eller? Från nio till ett. Ganska, på somrarna kan det bli lite längre för folk tycker om att grilla ner i Alby exempelvis. Mm. regnar eller det snöar så är folk inne mycket tidigare och då, då är vi ju också inne. När det är akut och ni ingriper när det kanske stökar till sig bland tonåringarna? Det kan vara att någon har fått, sig, fått i sig för mycket att dricka. Ja. Ligger på en parkbänk exempelvis och de polarna har gått därifrån. Ser ni till att stackaren kommer hem då? Det beror lite grann på hur, hur personen mår i fråga. Ja. Det kan vara att vi, vi försöker få hem personen, ringer föräldrarna, eller att vi ringer till, till ambulans. Det beror helt på hur, hur pass personen mår. Mm. Och sen så det räcker det oftast med att vi finns till. Då jobbar man ihop med sociala myndigheter, med polis och sånt. Polisen har egna föräldravandrare som, ja, som utgår två timmar per, per gång. Ja och där hoppas vi på ett samarbete där vi kan, för vi har väldigt många erfarna nattvandrare ja. så vi kan utbyta ett, en, vi har ju en win-win-situation tycker jag ja. vi får kanske mer nattvandrare de som går för första gången kan känna sig trygga med oss och hela tyrelse får fler nattvandrare ute Är det positivt det här? Blir ni tackade av föräldrar som får hem sina berusade tonåringar och ur tonåringarna, om ni träffar på ett gäng på 10-12 gapiga, skrikiga, halvpackade tonåringar, Be de inte dig dra åt där, där skogarna växer och kallar dig för gäv, gubbgävle, gå hem med det eller vad då. Jag har aldrig hört det, aldrig faktiskt. Menar du? Jag har hållit på i vad är det, 12 år. Jag Aha. har aldrig hört det. Däremot har jag fått höra vilket bra jobb vi gör. Ja. Eh, vad? Jobbar ni gratis? Är ni inte kloka? För tonåringar är det ju någonting som tyvärr är väldigt konstigt. Ja, det den gamle mannen besviket. Ja, så är det. Men vi får väldigt mycket... Pengar, pengar, pengar. Ja. Då, då sker det saker. Nej, men de kommer, vi går aldrig in till en klunga med människor. Vi står en bit ifrån så kommer de till oss. Och sen kommer du ändå ha tid, Peter Dickie, att glädja och roa våra... Lyssnare på Radio Tyresö. Absolut. Under de eh, halvtimmar som med en viss övergift kallas för kulturhalvtimmarna. <laughs> men vi dokumenterar ju folkhumorna. Ja, det är allt möjligt, gott och blandat. Okej. Okay. Det var en stor ära för mig att få eh, intervjua en kille som är aktivt, trefaldigt aktiv, Fiskevårdsföreningen, Nattvandlarna, Tyresöradion. Mm. Det är en ära för mig att vara här och Tack Peter Dicke och lycka till nu den 14 maj i centrum, eh, den eh, 29 maj borta i Notholmen och grattis eh, 80-åringar är jättebra står det. Tyres och fyller alltså 80. Grattis så mycket. Tack så mycket.